Tricolorul în mâinile strămoșilor mei, statoneciți în cimitirul eternității. Vandalul din brațele nu-l poate smulge. Eu sunt prieten bun cu moartea. Pasăre, tu cauți de viață. E treaba mea ce vei face eu cu cei odată muriți. Inspector de cer, în cartea mea de zbor, eu am cântece de scântece, de bubă, de gânci, de vânt bolnav. De gonit furtuna, de brâncă, de supus, de mâncătură la inimă, de șarpe, de săgetătură, de teme, de găsit hoțul, de înfingerea cuțitului, de leagăn, de joc, de chemarea lunii, de chemarea stelei, de dragoste. Câș din cerul meu, câș de pe pământul meu! Să rămână curat și luminat, cu oasele sănătoase, cu carnea vârtoasă lucrat, cum de Dumnezeu este lăsat. Ziua mea de muncă este cerul, noaptea mea de odihnă este pământul, nu sunt eu de neamul celora să mi se zbată liniștea de frică.